Historia haipa mena, goiz behin, bi hastelenetak zurekin peio etxe behi egunon? Egunon, Kristof, eta egunon entzuleak. Uriaren ogoita hirua gaur, eta uh, data bat historioan uh, izan da, zergatiko? Baina oskieta, sumitzen dut, itzalean egon diren gertakariak, edo egoiten direnak, argiratek arri behar direla. Uriaren ogoita hiru batean gertatu da, horrez gain hasteleen batez. Kanadako estadoan den Quebec eskualdean kokatzen da Saint-Charles de Richelieu, hiritipia. Gaur egun milazazpeun biztanle dituena. Leku oktan, mila sortzeun ta ogoita amazazpiko horiaren elkartzen dira, ituri, iturien araberan, bost mila jende. Zergale giten dute, egiazko autonomi bat frantxez komunitatearen zat. Badakiku, Kanadan, ingeles koloni bat zela, Quebec eskualdea hizkuntzaz, frantxez duna dela, autonobi bat lortu duela, eta bialdiz diadanik, mila bederatzea unta eta mila bederatzea unta larogoita amabostean, Kanadako gobernuak kebekeko diendeer utzi duela hitza egaiteko nahizuten ez heien independentzia. Gaur egun, hori dugun data, Kanadako Frantses komunitatearen aldarikapenak eragusten ditu. Lotura bat, egiten eh? duzu, beraz uh, Katalunian gertatzen den aktualitatearekin. Bai, eta partikulazki, estadoen bilakaerarekin eta gai lotua den aldarikapen historikoekin edo nazio ere ikuntzarekin. Mila sortzeun taugaita amazazpian, gertatu dena, Kebeken deitzen da abertzaleen jazza edo frantxeas ez la revolt de patriot. Neinukeo hartarazi, gare jartan, etzela aipatzen populismorik, bereiko keriarik edo komunitahiz morik. Alta, diadanik gizaki komunitate batzuek, heien autonomia edo independentzia lagikatzen zuten. Egameak da ere, uh, ber kontinentean, Amer Amerikako estado batuak heien independenzial lagikatzen dutelarik, historialarien araberan populazioaren herena bakarik erabaki horren alde dela, beste herena kontra eta heien artian jende frango dudako rakak. Argitzen aldu ere kataluniari buruz entzuten diren, sifre ezta beidak. nahi du munduko karta politikoak ambiatu dela historiantzea? Bai, eta iduriruke, batzuek realitate hau ahanzten dutela edo berdin ez dutela ikusita asumitu nahi ere. Hemeretzik garen mendean, berrogoi hamar estado baziren munduan gutxi gora bera eta azken amarkadetan kopuru hau ainitz emendatu da. Deskolina, deskolonizazio proxesuaren gatik, partikulazki eta mundu komunistaren erortzearen ondotik, hainbat estado behiagertu dira. Horroitzengira, Frantzia memento batez, denkerketik, taman jaserat joiten zela, alta gaurregun neorkestu zarantzan emaiten, Algeria politikoki estado independente bat dela. Mila bederatzeun tairurugoi garen amarkadan eun bat estado ziren munduan eta gauhegun kasik beheun bat dira, heien artean behogoi eta bost Europan. Azkenea, sifre horrek badu baita seintxu bat eta argitzen ditu gauhegun entzuten diren ez baidak, edo argumentu batzu? Bai, hartzen bada Europako biztanleria munduko euneko hamarikoa da. Alta, hartzen bada estadoko puluen proportzioa Europak munduko estaduen lagudena kasik biltzen ditu. Entzuten da, Katarandarrak egoistak direla, orain estadoko mugatu behar dela, autonomi hainitz dutela jadanik. Hore naritik segituz, galdera pausatzen alda jakiteko Norden, prest Europan bere independentzia usteko, beste egitura baten menpe egoiteko, autonomi hainitz baldin bada ere, Pentso pensodut voluntario gutxi izanen dela. Bukatzeko, Kataluniako egoerarekin, naizinuke, historialari baten kontraritu? Bai, Francesc kateetan eta prentsan agertu den historialari batek, anonimoa atxikiko dut, Espainiako historian, izigari aditua omen, hausartu da erreitea, kakotzen artean, Katalunia izan da erresistenzi gune bat eta kario pagatuko du. Eskualdunak ez bezala, azken horiek, mila bederatzeun ta ogoita amazazpian amor eman baitzuten. Horrek du espikatzen Frankoren errepresio handia Katalandaren kontra. Horgoitarazi nahi nuke, sinpleki, historialari hori, Picasso margolariak obra bat egin duela, Madrileko museo batean ikusten ahal duena. Espainiako historia ongi ezagutzen du iduriz, askidu orain eskualegi interesatzea.